え、ディソルデスパイダーへのリネバージョン。まだいい、時計 2 Og velkommen til det musikalske talkshow, der går under parolen De Sorte spejder. Ja. Anders Lund Madsen. Det er mig. Du er der. Liberace. Det er det sidste program, uh, sidste program i dag. Eller i denne her uge. Oh. Inden det er weekend. Ja, det weekend. Ja. Og det betyder også, at der er en noget løslåbende stemning her på redaktionen. Hele P3 uh, er jo inficeret af løslåbende stemning. Ja. Og det er hyggeligt, det er dejligt, og det er godt. Og der er gratis kage i kantinen. Nemlig. Og uh, Jens, vores uh, webman, vores producer, Inspe, vores man in the gay community, og vores WizKids er også til stede. nej. Vi startede jo med uh, et stykke musik. Ja, først var det Kaiser Chiefs. Og efter Kaiser Chiefs, der Så var der det et musik. en hylds til den store leder. Ja, som jo i dag bliver 45. Det er rigtigt. 45 år gammel bliver han. Det er jo uh, Kim Jong-Il, Jong -il, som uh, jo uh, fylder, fylder over i dag. Og uh, der må man da sige, jeg tror simpelthen ikke på det der med, at, at det er så hårdt i Nordkorea. Hvad kan man se noget derfra? Ja. De, smiler. de smiler. Jeg tror, det er godt. Vi uh, ved, der er en dansker, der rejste ned, derned. Ham der er formand for ja. Dansk Nordkoreansk Venskabsforening. Ja, det hedder mere end det. Det er Anders Christensen. Han er generalsekretær for den nordiske Samarbejdskomitee. Og venskab og solidaritet med det koreanske folk og formand for Danmark Venskabsforening med Folkerepubliken Nordkorea. Anders, hvis man er dansker så tager det ud, så, tjener, så, må, så må det jo være i orden. Det er det jo. Ellers må det man, man ikke tage det ud, når man kommer sådan til Men der er som altid meget øh, fejlinformation ja. i de amerikansk styrede medier. Jeg ved ikke, om den her er blevet læst op af Andreas det i de nyhederne tidligere, men jeg læser den lige igen for, for der. nye lyttere. Øh, den lyder som følger. Det er vejrudsigten for Nordkorea, gældende fra fredag den 16. februar. Det er, dag. Ja, det er i dag. Og det er, øhm, det er vil jeg lige sige, en, en vejrudsigt, som er taget fra det nordkoreanske nydsbureau. De vejrudsigten. Er... Vi får en solgang ja. så fantastisk, at is eksploderer med lyden af kanonslag. Mm. Der er regnbuer til hele landet, og bundfrostene søer vil smelte med så meget larm af bjergene ryster. Nej. Fordi han fylder 5. Ej, han fylder jo ikke 65 i år. Det gør Nordkorea som sådan jo også, ikke? Ja. ja. Jamen, det er godt. Ej, kan vi lige sige, om hans farne? Kim Jong-il, hans farne? det var ham, der er. Nej, det er Kim Il-sung, der var faren. Rigtigt, ja. Men ham, der er nu. Kim Jong-il. Ja. Jeg læser lige op fra Telegram, vi har fået. Ja. Det er fakta om, øh, om vores nordkoreanske ven. Utrolig mange overset fakta. Ja, kom. Kim Il-jung-il. Jong-il. Som Kim Jong -il. helt ung, der skrev han flere opera og skuespil. Ja. Ligesom han står bag flere prisvindende spillefilm. Jung Il er dessuden udstyret med en fotografisk hukommelse ud over det sædvanlige. For nylig deltog han i en begravelse, hvor han forbløffede den sørgende familie med meget nøjagtige oplysninger om hundredvis af afdøde personer, hvis gravstenene han tilfældigvis er passeret. Nej. Og så er Nordkoreas øh, leder noget af en sportsmand. Første gang han satte sin fod på en golfbane, der lavede han 11 hole in ones. 11? 11 hole in ones. <laughs> det skriver nordkoreanske medier, og der må man, altså, det må man jo give ham. Det kan han altså, det der. Og det er noget, Anders Fogh Rasmussen aldrig kommer i nærheden af. Han er på skiferie i øjeblikket. Jamen, og Hold'n One måske, men så er det sgu ikke på pisten. Nej, der er da, da, da, da. I dag har vi besøg af Kapell som jo har taget en masse god musik med til os. Ja! Og øh, vi skal høre noget over mere om lidt, Kjeld. Det er jo dig, der bestemmer det meste af musikken, vil vi sige. Ja, det synes jeg. jeg synes, det er sådan halv, halv indtil videre, ikke? Ja. Altså, ja, jeg, men... også gerne, altså, jeg er meget åbnet over for andre forslag, jeg kan godt lige at blive inspireret Så altså. jeg synes, det er fint, at, at I har lidt med også. Ja. Kunne man have taget den der italienske spoken word, og uh, kunne man lave et godt remix ud af den? jeg lave en ny version? En house-version? Ej, jeg synes, man skal lade den stå, som den er. Ja. Det er egentlig også den ja, holdning. Men kalder mig gammeldags, men jeg synes, at italienske spoken word er utroligt til at komprimere, fordi så bliver det endnu mere uforståeligt. Og hvad vil jeg... du tage ud af andet ord, eller hvad? Jeg synes også, at den rørte den nerve, som den, ja. som den var. Ja. Men jeg har noget mere... Nu var det lidt mere middle of the road. Jeg har lidt mere eksperimenterende lidt senere. Så det vil vi vil, meget gerne høre. høre. vi skal, skal høre på. Men nu skal vi til uh, det uh, indslag i det segment i programmet, vi kalder rammehistorien. Ja, hvor jeg ved, mange sidder derhjemme med bonotageren klar og pauseknappen trykket ned. Og tænker, så for han Nu skal vi morges igen. Det uh, drejer sig... Det hele startede jo faktisk for et par uger siden. Ja. Hvor at uh, du hørte, Anders, i, i radioavisen... Rent tilfældigt Hørte jeg ja, et klip. Med en dame. Hop, siger det. Så sidder han inde. Som... Uh, Snakker om sin hund, og det var som hunden, der generelt var overvægtig. Ja. Og nu efter, den havde været på, på slankekur, hunden, Vækker så øh, gjorde den bare sådan her. Hop, siger det. Så sidder han inde. Forforsatet af bilen. Og det var jo øh, sjovt, men det var sjovere fandt vi så ud af, hvis man sagde noget andet. Sådan så, det fik en dobbelt betydning. Nemlig. Og det kan nok være, det at det taget far. Og øh, derfor ja. skal vi nu til øh, ugens sidste rammehistorie. Muligvis er det også den sidste rammehistorie, hvor vi bruger øh, den politibetjent, eller politimand fra, fra, fra Jylland, som er med her. Ja, ja. det ved vi jo ikke. Ja. Anders, jeg skrukker og skrukker. Jeg det var en lytter, der hed Christian, der var meget sød at bemærke, at politimanden var sjov. Og der vil jeg da sige, at den forbindelse, kære lytter, hvis du sidder derude og tænker, det her kunne da være sjovt at have med i en rammehistorie, ja. så skriv de til os, så finder ja. vi det. Bare en lille tidsangivelse, så er vi som små mis i gang med at sende Jens ud og finde det. Han er så. en whisky. Prøver vi, Anders. Ja, tak. <coughs> og du er klar med historien, ikke? Jo. Jo, okay. Ja. En gruppe på tre svenske bagsidepsykopater blev torsdag aften anholdt nær Breden ved gods, hvor disse synlæderne var kravlet ind bag en bryggerhest, der stod og kedede sig i vandkanten. De tre svenskere har det efter omstændighederne godt, men hesten synger på sidste vers. Her til morgen der ligger den uh, cirka 100 meter fra, hvor vi skubbede den ud i går aftes, og, og nu den død. Ja. Ja. Gusforvalter Torbjørn Bakke har før oplevet svenskere i lokale heste, men aldrig med dødelig udgang. Det må jo altså være navigatoren, der, der er gået i uddu, fordi for de, de svømmer på land hele tiden. Jo. Altså, de vil i den forkerte retning. Hjemme i Borås i Sverige er den ene af de tre's hustruer, Inge Lim, bare glad for at have sin fyr tilbage. Han lugter af helvedse, men han er stadig hendes. Han er blevet mere bevægelig, og der er ikke det samme problem med at komme ind i bilen, som der har været. Hop, siger det, så sidder han inde ved siden af forsædet, og ud igen også, hvad der næsten har været det største problem. Men han har også tabt 2,3 kilo på 10 dage. Den var god. Nej, jeg synes, jeg er glad for dig. Det... det var den helt rigtige der... måde at lukke weekenden på. Og Anders jeg var også en, en grund til, at du er en rigtig god ven. Det er, jeg ved, selvom du en dag skulle tvivle lidt på, om det var sjovt, så du stadig grine. Og, og du griner, ja, Nemlig du grine på den rigtige måde, ikke grine på den. Ha, ha, ja, det, er det. Det, er det, det er det Og det er fordi, at du simpelthen har det der hedder velvilje, og det er gulvær. Ja, det, det er sådan en vinner jeg. Ja. Det er sådan en vinner Det er når man også nogle gange når man er lidt svag, så siger man stadig, at jeg går lidt alivet. Og ja. det er det, at man har der mest brug for det. Ja. Jens, øh, vi har jo gjort meget til dig i vores sidste time, den Nej, 90%. Der skulle jeg Nej, øh, jeg er heller ikke spændende DJ med masser af plader på computeren. Det er fint. <laughs> Nej, men så kunne du da prøve at bidrage til programmet og sige, jamen, jeg har der noget, jeg godt vil... Jeg havde der muligvis noget, hvis det var, I var interesseret. Jamen, jeg havde da et uh, Q-nummer for et par dage siden. Hvad er det blevet det, Anders? <laughs> Nå ja. Det vi har jo øh, også Kapel Kjell med i dag. Kjeld DJ, øh, Nordkorea-ekspert og øh, alt muligt andet mand. Men i dag vores kapelmester, Kjell nu er Cure Jeg synes jeg er fint, jeg elsker kjøre. Anders Jeg vil sige noget, som jeg vil give et lille blik ind bag ved, bag, bag kulisserne hvor jeg, og, og som jeg blev meget, meget betaget af Fordi at ved spil en plade her sidste time Så spurgte du, Anders øh, kapelkæld. Øh, og, og jeg kunne høre, at det er samme måde, når jeg spørger dig om musik Fordi jeg synes, du ved mere om musik end jeg ikke? Så når jeg spørger, hvad synes du egentlig om Beatles Så er jeg lidt bange for din reaktion, Fordi hvis du nu siger, at det er noget lort og sådan noget. Og så spurgte du, og du har det, tror jeg, på samme måde med Kapelkjæld. Det vil jeg så altså aldrig sige, en vildes. Nej, nej, men det var et eksempel, ikke? Og så sagde du noget om Kapelkjæld. Hvad synes du så egentlig om sådan en band som Sigur Rås? Ja. Og så var Kapelkjæld stille lidt. Og så siger han, og det synes jeg, det er så smukt. Og det er det, du måske kunne lære lidt af, når du siger noget ja, til mig. Ja, ja, ja. Siger, jeg synes, det er fedt derhjemme. Eller, nej, jeg hører det meget derhjemme, sag Jens, ikke? Så du mener at der det, ligger så du meget... siger nej, de der det det må du høre derhjemme. Nej nej, ikke nej, det skal varieres. Altså jeg synes næste gang du spørger Kevell om noget, som han ikke synes er særlig godt, så vil han komme med en ny variation, fordi det er pli. Nej, ah, men nu vil jeg gerne sige, at jeg kan godt lide sig godt. Det siger, at de jo. jo. Og jeg jeg, og det, jeg, og det, jeg også op med at sige, jeg faktisk synes Weffen G. Engler er et af de 10 smoste nummer nogensinde. Ja, okay. Men det er ikke noget jeg sætter på når jeg skal fyre den af, og ved, er på vej i byen og prøve at ikke få folk til at danse til det. Nej, det ville også være urimeligt. Andet end islændig. Sagde en svær omgave okay. <laughs> i også? Ej, jeg har været til fest, hvor man godt kunne danse Så skal det være en -dans? Æ, det, jeg vil dans Så okay, nu når vi er, er det, backstage ved, okay? <laughs> ja. på P3. Ja. Det, jeg siger nu, det er der mange, der vil sige... Vi er mellem imellem os. Det, ja, det gør det. Fordi, og, og lytterne. prøv at høre, vi sad her, for, vi sad her forleden eftermiddag og sendte det. Mm. Så havde vi uh, en lokal uh, tv-station fra København kørende, hvor at det var Somali, nyt nyheder fra Somalia. Det var tre somaliske mænd, der var på, på skærmen. Ja. Og så kom vi til at snakke om kat. Altså den øh, plante, som, øh, som, som de, de tykker. Ikke alle. Ikke alle, men samt mange man, men, sam somalier, somalier, sommelierer, de er, somalier, er meget tykker. Vintjenere. Ja, de er så meget på kat. <laughs> øh. Det er slet ikke franske vine, de kan bare ikke snakke rent. <laughs> øh, og der sad vi bare og snakkede om, og det er også backstage. Ja. Vi kunne godt tænke os, at der var en, der skulle sidde foran os webcam og tykke kat. Men det ville vi jo ikke kunne gøre, det er, fordi det er jo lovligt. Det er jo lovligt, renger. det er det, jeg mener. Det er svart, Men, ja. og så spurgte, jeg vil også gerne gøre mærke, at jeg har takket nej med det samme. Ja, ja. Og så spurgte vi, så tænkte jeg bare, hvorfor man færdig kat henne? Og det er noget, du... Åh, <laughs> oh, du er god. Du har lige så psykologisk sandt som i skoven. Så tror du nu, at fordi vi siger det med den måde, så opdager folk ikke, at det, du sidder der, efterlyser kat. <laughs> Nu bliver det øh, lidt mere alvorligt, kan man godt sige. Fordi i morgen er der jo den store landsindsamling, øh, Danmarks indsamling. Ja. Det er de seks eller syv største... nødhjælpsorganisationer. ...der samler af til Afrika. Og det er især hivsmittede kvinder Nemlig. og øh, forældres børn. Ja. Det er helt hele taget ofre i Afrika. Så man, øh, man, det er det, det, det, det, det man bliver om. Ja, men det er umuligt at have undgået at lægge mærke til hvis man har hørt P3 den her uge. I formiddags indsamlede man over en million kroner. Og i morgen er der stor indsamling samlingsshow kl. 20 på... På D -Aids. Ja. I den forbindelse er der en interessant artikel i dato i dag, gratisvis en dato, som skriver, at der er, om den danske øh, katolske præst, som hævder, som mener, at AIDS i Afrika er deres egen skyld, og det er jo for så vidt nok, det er jo altid ens egen skyld, man bliver smittet i en misforstand, men fordi, at øh, der er for meget usikker sex. Mm. Løs og, sex. Ja, løs sex, og den eneste... Kur eller den eneste vej ud af AT-epidemien for Afrika og nogle andre, er at holde ægteskabet øh, smure så højt rejst, at der ikke sker den slags, fordi så er problemet der ikke. Katholisk kirke har jo øh... en lang tradition for at være ked af prævention. Mm. Og, og, og, og, og der mener Lars Mæsmits, som man hedder, heller ikke, at det er en løsning. Og oh, Lars Mitter -S, Mitter -S, Mitter -S, ja, Det er svært at sige Lars Messersmid. Jeg tror, jeg tager den. Lars Messersmid. Hallo? Ja, hallo? Hallo? Oh, hallo, hallo. Goddag og velkommen og tak fordi, at du er med i programmet, fordi at det er jo en lidt lille artikel, der er her i Dato i dag, så jeg tænker om om du vil have mulighed for at kunne uddybe disse synspunkter lidt her for os. Hallo? Lars? Lars, skal du høre os? Lars, skal du høres? Nej, jeg, jeg kan høre pastoren og der. Hallo? her Messerschmidt? Lars? Det er meget mærkeligt der. Jeg ved ikke. Hallo Lars. Lars? Hallo? Lars? Lars? Hallo Lars? Okay. Nu tror jeg, at vi i hvert fald gjort opmærksom på, hvad pastoren hedder. <laughs> Lars, alt <alder. coughs> Lars, kan du høre os? Ja, ja. Nu kan okay, jeg gøre det. Okay. jeg går ikke før. Nej, men... det var meget, det der gav med vores telefoner, det siger, er Den, den her knapp. Kan du også høre, der er går en masse? Kan du, også høre, du jeg siger? kan du høre, hvad jeg siger nu også? Ja, kun, kun langt i baggrunden. Nå, det er kedeligt. Men Anders, så synes jeg bare, at du lige skal spørge. Øh, kan du høre overhovedet, hvad jeg siger nu? Fordi så vil jeg godt høre, det der står i dato i dag omkring, ja. løs, omkring løs sex, der vil vi rigtig, rigtig gerne have, hvis du kunne uddybe, hvad vil det sige at have løs sex? Jamen det kan gans, siges ganske enkelt sådan, det vil sige at have sex før ægteskabet og i ægteskabet uden for ægteskabet. Ah, okay. Relationer uden for ægteskabet. Altså promiskuitet. Det modsatte, det er altså at have sex med én ægtefælde hele tiden, inden for ægteskabets ramme. Okay, og, og hvorledes er det så, at den, den afrikanske AIDS-tragedie øh, er relateret til det her begreb løs sex? Ja, det er jo selve begrebet uh, sikker sex, altså brug af kondomer, yeah. som man påstår er sikre. Yeah. Og uh, en hel række videnskabelige undersøgelser i hele verden påviser faktisk, at kondom langt fra er så sikker sex, som man giver det ud for. Og det vil sige, at folk bruger det i den tro, at så er det 100% dækket inde, mm -hmm. og det fremmer det, man kalder promiskuitet, det vil sige løs sex. Folk siger, at der er ingen fare, så vi kan bare øh, øh, dyrke sex uden problemer. Og det vil sige, at man fremmer, og det, der er lavet videnskabelige øh, undersøgelser, af, at man fremmer faktisk den løse sex, takket være denne propaganda om sikker sex ved kondom. Det vil sige, at kondomer er direkte farlige. Skulle, jeg kan ikke høre det, Anders... Det vil sige, at kondomer er direkte farlige? Æh, de er ikke den sikre vej til at undgå øh, hivsmitte. Ja. Ikke? Og de kan fremme en forkert opfattelse, en forkert seksuel adfærd, som kan øge risikoen. Og ja, det har jo så, også vist sig det mærkelige, er, at der hvor man bruger meget, meget propaganda på, at, øh, på, på, på kondomer, der har man ikke fået bremset hivsmitten. Tværtimod, den, den stiger. Hvorimod i Uganda for jeg et enkelt eksempel, hvor man har gået bort fra denne propaganda, og i stedet for forsøger at overbevise folk om øh, sex inden for ægteskabet ja. og så troskab inden for ægteskabet. Der er den faldet inden for 10 år øh, mange procent. Altså, altså hivsmitten. hivsmitten? Har du nogen tal på, mange? Ja, hvor er man... faldet, ja. Har du taget nogen tal på, hvor mange det er, Lars? Ja, Lad mig nu se, jeg har et par tal her. Altså, i, for 10 år siden, der var det 30 procent af øhm, gravide kvinder i Kalkampala, altså hovedstaden, ja. øhm, som var smittet. Og øh, i 2002 var det 8 procent. Det er altså mænd fra 30 og, til 8 Og det er som, altså en af den årsag, at, at man er øh, gået væk fra, fra kondomer. Nej, det er den årsag, at man har brugt, altså man har simpelthen øh, kun dyrket sex inden for ægteskabet. Ja. Men, men det kan ikke tænkes, at... at det, det, det må man tilskrive. Naturligvis skal sådan noget undersøges det er øh, for mange aspekter. Der kan være mange øh, faktorer, der spiller ind. Men, men det, det er helt klart, man man i stedet for at anbefale kondomer, så har man anbefalet øh, sex øh, kun inden for ægteskab. Men det kan ikke tænkes, det at, har, at, at, at AIDS det har medført direkt... ja. en, markant en markant holdningsændring, ja. Ja. og derfor også et beviseligt nedgang i hiv-smitten. Men kan det tænke sig, at AIDS direkte kommer fra kondomer? Undskyld, hvad? Kan det tænkes, at AIDS kommer fra kondomer? Altså, fordi hvis der er det her konvergens mellem fald i kondomer og fald i AIDS-tilfælde, så kunne man jo godt tænke sig, at det skidt kommer fra de der små gummifyre. Ja, men... Øh... Altså, der er to ting i det. For det første er kondomerne teknisk set ikke sikre. Det er det, man have folk ind. For det andet er anvendelsen af dem også behæftet med store risici, fordi folk ikke ved, hvordan de skal bruge det på den rigtige måde, og det skal bruges meget rigtigt, hvis det skal anvendes. Hvordan... Selve... Undskyld, ja. Øh, Lars Mette, hvordan bruges kondomet så rigtigt? Øhm, jamen det står beskrevet i de ting man køber ikke? Der, ja, der står ja. hvordan man skal gøre det ja. men det er, de, de kræver ja så altså situationen ofte gør det umuligt Præcis. at følge Omtanglige. opskriften for at sige det sådan mm -hmm. ikke? Mm -hmm. jeg tænker på en ting, med hensyn til øh, homoseksuel øh, samfund, så har der jo også været med, med, altså, der har jo været var jo stor først ja. inden i det homoseksuelle. Ja, det startede jo der ja. øhm, kan det have noget at gøre med at der er så få ægteskaber mellem homoseksuelle mænd jeg, altså, jeg kunne at, høre, at, kan, det, kan forklaringen på at den store age blandt de homoseksuelle findes ja. i, at der er så forholdsvis få ægteskaber i det homoseksuelle miljø? Ja, altså igen det med den løse seks. Ja, løs. Ikke? Altså, at man, man går i seng med han altså ikke hvem som helst. Ja, bare ned ad gaden, og så stikker den ind. Men, men en, en sidste ting, øh, før, før, før vi runder af her. Hvis der skulle være en ende på AIDS-epidemien, tragedien i Afrika, hvor så mange uskyldige børn nu, nu er forældreløse ja, ja. på grund af det her, hvordan ser så øh, den katolske vejen ud? Er det stadig øh, afholdenhed inden for ægteskabet? Ja, og... det er en holdningsændring, ja. ja. En holdningsændring, og så naturligvis også bruger medicin. Og der skal jeg gøre opmærksom på, at den katolske kirke står for cirka godt 25% af alle klinikker og hospitaler, der behandler AIDS i hele verden. Ja. Hvor vi så går ind målrettet for dem, der har fået det, og prøver at hjælpe med den medicin, som man nu har. Ja. Øh, for eksempel også over for børn, ikke? så det ikke breder sig. Så den katolske kirke står ikke bare og siger, nej, I må ikke. Nej, nej. Men den siger også, at når det nu er, så har vi sat massivt ind. Ja. Lars Messes, for at hjælpe Tusind tak, fordi vi var et ringt til dig. Lige for at ja. for, for, for lidt mere i det. Ja, og, og have en rigtig god dag. Ja, <laughs> det er Og god weekend. Og farvel igen. God vigen. Ja. Fortæl, Anders. Uh, ja, Dansk Tamrotteforum er et, uh, et forum i uh, vækst. Ikke i eksplosiv vækst, men i vækst. De mange samrådte ejer i Danmark, udveksler erfaringer, tips, hyggelige anekdoter, og ikke mindst paringsadfærd med hinanden. Fordi har man en har man en så skal man jo have flere. Ja. Og der er nettet jo utrolig effektivt. Mm, det er jo et datingsite for Rotter. Det er en slags datingsite for Rotter. Og, og vi havde jo øh, i går øh, mulighed for at læse et par øh, annoncer op, øh, hvor der, så var vi efterlyste, øh, om der var nogen her af vores lyttere, der havde, havde tænkt sig og reflekterer på det. Der har så ikke rigtig været det, så nu prøver vi igen. Så øh, hvis du har en rotte derude, eller du bare selv er interesseret i... ...i at parter. så er det nu, der skal stave i fredag. Mm. Og det er lovligt stadig, for Dansk Folkeparti de fik ikke den igennem. Nej. Så det er nu, der skal pares, hvis man ikke kan. Er det øh, kun lovligt så længe, at dyret ikke lider last? Og så sagde det er ud i ishandling, jo. Ja. Okay, det er åh, fint nok. De hjemmesider har du slet ikke været inde på, Jens. Nå, han kan jo godt få meget store rotter. <laughs> oh. Eller meget små... ja. Ej Jens, der, Så skal du igen trække den. Af... Det er jo det er ret forskel på en studievært og en der ikke er studievært. Ja. Det er Jacobs, eller Anders, <laughs> Jakob eller <laughs> Jakob Jakob Anders siger fuldstændig smagfuld den viddighed, som kunne være. Og så skal Jens, nej, den kan vi godt slippe lidt til. Så har vi et øh, små tissemænd og rotter ja, og, og sådan, tror, og sådan tror, noget. Det er tissemænd op i rotten og sådan noget. Det er vores lytter. og ikke sjovt. Fattede den første gang. Men øh, okay, nu er vi dernede. Så skal vi have så knip der rotten. Nej, så Ej. læs op. Øh... Ja, det er en norsk grotte. <laughs> <laughs> <laughs> Som, Som søger I stedet for at øh, Det er rotten der hedder da, da, da, da, da, da, da, Det hedder den ikke Det hedder Pia Det er Pias rotte I stedet for at importere en hand til parring, Er det så ikke lettere at låne hunden ud Og importere han, hende igen når hun er gravid Det er faktisk det er generelt betragtet, Men jeg synes det er rigtigt Jeg er ude efter en Russian blue hand til min Exiomata fra Tut Han findes ikke i Norge I hvert fald ved jeg ikke hvor Jeg skal finde ham han må gerne være både Rex og Dumbo. <laughs> ja, Anders, det er jo ikke dig så, kan man sige. For det der er noget, du ikke er, så er det Rex og Dumbo. Er der må nogen, som ejer denne handen? Så gør vi hun mod simpelthen sin nej, nej. rotte til en lille skøge. Den ja. kan rejse rundt i, i Skandinavien <laughs> og blive revet rundt. <laughs> Fæltmadrassrotten. Øh, det er jo stadigvæk et dyr. Amen. Det har jo stadigvæk følelser. Men prøv at høre, er der nogen, der ejer denne han, som vil tage imod min pige for at gøre hende drægtig? Ej, men det er sgu da stramme det net begreb her efterhånden. Ja. Så er der et svar på den. Øh, der er en, der har reflekteret. Det er Rottegal. Øh, det er Caller ID Rottegal, som spørger, er det ikke lidt stress for hunden at blive sendt rundt, mens hun er drægtig, spørger. Det er der så ikke svaret på den. Den er stadig åben. Der er altså mulighed for at få tilsendt en, en, en hundrotte fra Bergen, kan jeg se. Jeg synes, med, det øh... nu. Jeg Kan simpelthen ikke høre om en åben hunderotte, der bliver sendt rundt? Den det... ligger bare helt vent og bare. hvordan ved du, den er stadig er åben? Men det står der! Ej, det er ikke fandme knapt. Så er uh, uh, ja. Ja, det lever I nok ikke i betre klub det her, hva, Det skal jeg lige love for, det er en mere super udsendelse. Nå, men jeg skal gøre opmærksom på, at den øh, parring, vi efterlyste i går med den lille pigerotte Jazz, stadig <laughs> ikke er parret. Og det er jo der, hvor man har mulighed for at komme hjem og bo hos Jazz, mens hun har unger. <laughs> Og så tager øh, Graceless Lady, som er hende, der har jazz, tager sig så af salg fra fødsel til parring og alt det der. Hun har aldrig prøvet at have unger, men derudover så er det uheldigt at skete, at hun har læst nok om et kæledyr. Hun har ikke læst nok om tit kæledyr, altså jazz, før hun købte det. Og hun har spurgt sig selv panden mange gange, så hun har altså købte en dyrehandlerrotte, som var gravid. Det skal man aldrig gøre. Fordi så har man slet ikke den spænding bagefter, at sige, hvor finder jeg en, der både er riks og dumbo? <laughs> Om et øjeblik, der skal vi starte tilspillingen, men inden da, der vil jeg så altså også godt lige sige, at øh, vi havde Lars Messersmith igennem. Ja, det havde vi. Og der er rigtig mange, der er kommet med rigtig mange kommentarer, der gennemholder hans... Nå ja, det er fordi, der er stat statistikker, er utroligt taknemmelige. Øh, der blev sagt, eller, eller havde Messersmith, Messersmith, som jo er generalvikar ja. fra den katolske kirke ja. i Danmark og sovnepræst i Thorsøvn, øh, at øh, ansædede af Hivsmidt i Uganda, var, eller kampala, var gået fra 30 til 8, ja. efter man holdt op med det pjat med kondomkampagner. Og det er nok det, man kan kalde en ø, statistik, der er lidt tynd i papirene. Men, der er men, tegnet for hans vedkommende, måske? Nej, men altså, jeg tror, at før at vi har ø, statistikken, skal vi nok være ikke for, for kæpere. Nej, næste... det var i forhold til de ø, reaktioner, vi de har fået. Jamen, der kan være tusind andre grunde til, at det er på ja, Det er det. Men, ø, men ja, det, jeg vil godt læse en mail op om lidt. Gør det. Nå, kære Fui venner, la nu skal ja. vi i gang med uh, fu. No, fu. fu de la Meru. Og hvad betyder det? Det er tosser, havets tosser. Wow. Og de lød nu ikke så tossede, synes jeg. Nej, og det var også et dejligt sang. Og vi har imens sangen kørt, haft en hæftig æstebat debat herinde. Den fordi er det er der? jo noget, der virkelig vækker øh, stærke følelser. Og, øh, og, øh, og med god grund, fordi der er jo folk, der bliver syge af. Ah. det. Øh, det er helt sikkert, at øh, de grunde til, at øh, der er faldet øh, eventuelt en øh, hyppighed af HIV-positiv i Kampala, i Uganda, sidste sidste år, det har ikke noget at gøre med... At det er øjnene, der, øjne, er fæder, der ser at, statistikken. Er det ikke det, man kan sige? Selvfølgelig er det det. Men det er, også, øh, det er også helt sikkert, at, øh, at det er sindssygt. <laughs> jeg tror, vi, lader bare, vi lader, jeg lader bare... Det er fedt, fedt at kunne med. sige, også hvis du nogensinde skal være med i smagsdommerne. Ja. Eller et eller andet -fedt program eller ja, det, ja, ikke, ja, ja. hvor de virkelig har fede mennesker med i panelet. Ikke? Ja, øh. <gømme> og man bare at kunne og stå af diskussioner med, <gømme> ligesom der var ved lille, man bare kunne sige pik. Yeah. Eller et eller andet. Bare at sige, det er sindssygt. Amen, det er og så sidder modstander tilbage og tænker, what da? Hvad skete der? der Det er sindssygt det. med hensyn til. Så at igen på. ja Det er det bare, at det er sindssygt. Ja, yeah. men det er sindssygt med hensyn til Afrika Ace, det er jo, at. Uh... Det, var, det var ikke fordi, vi skulle snakke om den Lars. jamen jeg synes, jeg snakke jeg hedder ikke Lars. kammerat Okay, det er Jakob <laughs> Men jeg hvad ser du, du Lars? Lars med så smidt. Ja. Jeg synes, det er sindssygt. Så lad os lige tage den. Skal vi tage den, så vi snakker om den? Jeg synes, vi tale om den. Fordi i morgen har vi den store lands samling, der bliver samlet millioner af kroner ind, og, og det er en utrolig smuk tanke, og det er en utrolig smuk, at det sker osv. Mm. Øh, men Afrika bliver jo ikke reddet for AIDS af, at vi samler de der millioner ind. Det er du helt ret i. Og, øh, og, og hele, hele Afrika, og, og hvordan det er blevet prisgivet til, det, til, til den sygdom, det, det, er, jo, det er jo en, en oprørende historie i det hele taget. Og der er ikke nogen, der gider at, øh, at poste de nødvendige penge i at få det. Et vaccinationsprogram i gang. Eller ikke vaccination. Men Ej, men jeg, er, det, jeg synes, det er det mest tragiske i denne sammenhæng, det er, at der er nogle mennesker, der er villige til at, du ved, at sælge deres eget øh, budskab så hårdt, at du ja. ved, man omgås uh, sandheden om nogle syge mennesker, som i virkeligheden bare har brug for hjælp. Ja, og det er jo hyggeligt nemt at sidde i to år sammen og, og, og have løsningen på øh, problemerne i Afrika. Næsten lige så let, som det er at sidde i København den fordi vi har jo heller ikke løsning. Nej, nej, vi ikke. Jeg er sgu glad for, at jeg ikke sidder den her. Det er jeg også. Og ja, og jeg, jeg, har jeg har jo ikke... også glad nok, for at jeg ikke sidder i Det er jo er... <laughs> egentlig, når du siger det. Men der er områder område Torsavn, hvor der er her og dig, jeg sidder, ved at sige. Og det, er, og det er meget, meget synd for ferien i øjeblikket, at det, at det bliver svært at til på den måde. På grund af, at der er så mange bagstræber, I skal tåsse. Det er tossere. sindssygt. Men jeg forstår ja, ikke, hvorfor det alle dem... Ja, Jamen, der vil du lige lukke den, Kjell. Nu kører jeg videre. Nej. Nej. Kører videre, kører videre, kører videre. Vi skal det, det, bedre, mærkeligt, det, det, jamen det er mærkeligt på færøerne, ikke? Ja. At øh, Jeg har lige helt forstået, det der lysrivelses, ikke-lysrivelse. For hvis man virkelig sagde, okay, så lyset ja, jeg. Hvilket de skal have lov til, hvis de har lyst til det? Mm. Men så er det alt det der, og så bliver det meget smålig nu og siger, hvor skal I så gå på universitetet? Hvor skal I det ene eller andet tredje? Nå, det er måske at strække æstebatten ud lidt øh, Jamen, langt. Jamen er vi bare på færgen. Nå, vi tog, øh, vi tog lige Flow of Consciousness. Vi okay, ja. så siger universitet, så tænker jeg has Så siger vi has Hvor kan man købe det hen Så tænker jeg Crack. Ja, så siger jeg og så vi jeg, sig hvor sig kan sig. man købe Kat? <laughs> Ej, men vi spiller lige en plade mere. Yeah, hvad nummer skal det være, Erik jeg tror, vi skal have noget dansk 80-musik. Ja. Det er noget, jeg aldrig rører ved normalt, ikke? Men jeg skrattede lige over den her derhjemme, jeg synes simpelthen, det Hvis du tager nummer 15 på CD nummer 2, Så kommer jeg Bare nummer... os, hvad synes du? Nej, men problemet er jo ikke færørende. Problemet er heller ikke Afrika. Problemet er jo i høj grad den katolske kirke. Og den katolske kirke, som er tosset. Ja. Og som stadig tror, at hvis bare man holder sig inden for ægteskabet, så er der ikke flere problemer. Men mennesker, de er nogle grise. Jeg har aldrig forstået det der med, så kunne ind, så kan man lige få en synsforladelse, så kører vi igen. Jamen, det er sådan et teologisk spørgsmål. Jamen, det er også underligt, men i forhold til, øh, hvordan man holder sig på dydens vej og hvad der sker, hvis man ikke gør, så er det utrolig nemt at være katolik. Må jeg sige en sidste ting omkring ja. 8, så må vi ikke sige hvad. Ja. Sidste det der i Kampala, ikke, som jo har været meget om diskuteret, ja. hvorfor faldt øh, raten af smittet ja. så voldsomt i øh, få år. Og hvor den katolske kirke har taget det som et monster eksempel, også busregeringen på, at det er bevis for, at seksuel afholdenhed og ikke mindst øh, tro, tro, tro, trohed inden for ægteskab, har, det virker, mm. har vist sig, at den, øh, i hvert fald ifølge Washington Post, at det øh, i virkeligheden er fordi, at de hivsmittede er døde. Ja. Og det gør, at, øh, at, at uh, retten er faldet. fordi... At men dødstatistikken kiggede man ikke lige på samtidig. Jo, men det, det gør den nok for at at gå ind i det, øh, hvad det egentlig er. Fordi den har også kigget på. Men det er ikke på grund af afholdenhed. Det er ikke på grund af ægteskabet. Lige meget hvor okay, hvor det er. Okay, nu i gang, er det ikke også et problem, at den katolske kirke fx... Vi burde måske have lars, haft Lars Messers med det igennem, så vi kunne og diskutere det med ham. Ja. Men jeg er problemet, at den katolske kirke er så old school, sort-hvide. Så øh, ja. det der med kondomer og prævention generelt, det må, så må man jo føde fødevare. Det må man jo alt. Det er jo noget. Ja, det er en anden verden, også. Eller Jakob. Jacob. Men man strækker i hvert fald nok sandheden, når man siger, at øh, kondomer som prævention ikke er et godt middel mod Nej. AIDS og, ja, det og men, er, det... er, Så det er man altså i hvert fald nok Nej. ude et sted, hvor man måder. lige skulle have du ved, ført sin tankrække færdig før man åbnede munden og, og besluttede sig for ikke at holde kæft den dag. Der er to måder at undgå et på. Det er øh, kondom, eller også at lavere. Man skal aldrig sidde på et toilet, jo, med, hvor der har haft en, der har været aktiv ude. Man kan selvfølgelig ud. også få et af, og hvis man rører ved en dør, hvor der er en, der har... Det er rigtigt. AIDS, ja. og, så det er de tre måder, man får AIDS på. Men du får ikke AIDS, hvis du ligger dernede og knider dig rundt de, Nej. <laughs> vi skal nu til at spille Chilles Ej, jeg vil straks sige, det jeg sagde med døren, det var satire. Det var satire, Det er godt. selvfølgelig ikke. Det tror jeg, godt, det, det tror jeg, det, jeg godt, folk er. har forstået. Er og hvis de ikke har forstået det, så skal de slukke for radioen. Nej. Vi skal nu i gang med at spille Chilles oh Ja. Chilles, yeah. Chilles er jo øh, en quiz, som vi har her på programmet. Det er en god undskyldning for at få gode lyttere igennem. Det er som sådan i quizzen, der er det mest interessante. Det interessante er den snak, vi har med dig, kære samtale. lytter. Hvis det er, du rækker ind. Er samtale. 73 gange 20 er vores telefonnummer. Vi spiller øh, først en række, og så pladen fuld. Du skal sætte dig ned og lave en egentlig bingoblade. Og øh, det skal være en øh, bingoblade. Den kan være uanset, hvilken form det er ligegyldigt. Der skal i hvert fald være øh, nogle felter, og øh, i de her felter skal der stå 15 tal mellem 1 og 90. Yeah. Når Anders Lund Madsen har læst det første nummer op, jeg er en slags bingo Anders, her. Så kan du ringe 70 3 20 og så siger du tillidsbingo, hvis det er dig, der kommer igennem som yeah. det er der første. Og så har du vundet, hvad er det, folk vinder i dagens? Man vinder en de sorte spejder mulepose. Det er fuldstændig godt. Og en radio recordings t-shirt. Ja, det kan ikke blive meget større. 70 3x20, Ralph. Og når vi er færdige med den, så tager vi den næste lytter igennem. Vi spiller engang et stykke musik i dag. Vi kører tillidsbingo hele vejen igennem. Og uh, Anders, Ja klar, jeg har til øh, stykke. Og i dagens anden... Er øh, det, i det var også en fejl, at satte det her musik på. Vi skal først sætte det på, når vi trækker. Ja, det så siger jeg bare, så starter vi til at bingo. Og tak til Danmarks Havns Big Bang for at have lavet musikken til os. Ja, de er gode, ender. Det første, jeg har taget, er nummer 23. 23 er 23. det første nummer. 23 er det første nummer. 23. 23. til. Se om det er et andet tal. Åh... Så tager jeg nummer 66. 23 og 66. Lange tasker 66. 23 og 66 er nummeret. 66. Hallo? hallo? Hallo? Hallo? Kan du os? Ja. Du sagde bare hallo. Nej, <laughs> du skulle sige tils. Hallo? Du bare <laughs> jo. Jamen, det er fordi, jeg slet ikke kan høre, hvad jeg siger. Jeg kan kun høre, hvad I siger gennem radioen. Det er forkert. Nej. Uh, yeah. Jeg synes uh, alene... Frileløs siger sådan, jeg så. Sådan, Og jeg kan høre, at vi har fat en lytter fra Fyn, og det gør, at så er vi allerede der halvvejs hjem. Er det korrekt? Yeah. Ja. Og hvem er det, vi har igennem? Det er vi rigtigt. Er hvem er det, Hvad siger vi, du? Hvem er det, vi har gennem? Det er Marco. Goddag, Marco. Hvor er du fra? Odense. Fra Odense? Ja, fra Odense. Uh, Jamen, så synes øh... jeg, at vi skal overlade resten til Jens Brandgaard. Så er det en af hans homeboys igen. Jens, take it away. Hej uh, hej Dag Jens. Dag. Hvor, øh, hvor kommer du så fra i Odense? I af? Jamen, det er ude ved er ude af. Ude ved Munkbo? Ja. Nå. Marco, hvad går du så og laver til daglig? Jamen, jeg er elektriker. Oh, er elektriker? Nå. Hvad, hvad er stærk <laughs> <laughs> øh, eller svagstrøm? Det er stærk, drøm. Det er almindeligt. Okay, jeg, lige, jeg har et elektriker spørgsmål. Det der jævnstrøm, hvad blev der af det? Jamen, det er sådan noget, af de der, de der computerteknikker kan jeg finde ud af. Jamen, der var en gang i gamle dage, da jeg var dreng, der havde man øh, to slags stik ind i husene. Det ene var til, øh, til vekselstrøm og det andet var til jævnstrøm. Pludselig forsvandt de der jævnstrømstik, og så tænker jeg bare, hvad blev der af den strøm? Det er til vekselstrøm. Ja, nej jævn. Ja, det blev ændret til vekselstrøm. Nå, det lavede det om. Ej, damn, det er smart. Ja. De har jo ikke brug for det mere, her. Ja. det er små. Marco, øh, <laughs> Marco? Hvad hedder du, du? Marco, jamen det er kun fordi, mange ja, lærer hele tiden, det bliver jeg så glad af. Marco, har du tykket kat i dag? <laughs> Nej, det har jeg ikke. Okay. Øh, Marco, jeg skal lige, øh, Jens vil nu også fortælle dig, hvad der du har vundet. Ja. Ja, du har vundet en, øh, De sorte du af ja. mulepose. Og en t-shirt. Og? Og 20 gram kat. <laughs> Som er ulovligt. Nej, det sidste er ulovligt. Og Ej. vi vil godt advare alt mod Jens, holder op med den slags. <laughs> Lad at say no to drugs. Også dig, Marco. Ja, øh... Selvfølgelig du, Ja, det er godt. Marco, du er for fyn af? Du er for af? Ja. Så nu Nu siger jeg lige noget til dig, ikke? Ja. Og så skal du sige det ligesom mig, ikke? Ja. Okay. Er du klar? Ja. Du kan selv tørre den pisseblæde op! Kan du så tørre det op? Det er kan der tå en gammel stol på det ej! Ja, men det kan jeg slet jo, ikke Og du kan sætte for, for mig Markus, så du ikke den forstande, her for her der forny. det gjorde jeg ikke. Jeg gider ikke se sådan noget sådan noget kopi TV der. Ej. TV 2. Ja, det er godt, Markus. Det spejler Hvad er to en sensation!